Al-Mukid, die weesewee voorsieningsskip en oordra. Koed verwees na kos. Al-Mukid is die wese wie fysische en geestelike voedselskip en dit die lichaam en sieler land bereik. Hassan en Siri, rahim Allah, verduidelik, Allah ta'ala het lewensmiddel in elke deel van die aarde bepaal volgens die voordele van die inwoners. Hy het beslis dat in hierdie gedeelte van die grond een sekere hoeveelheid verskillende soort producte moet groei. As gevolg van hierdie dekreet word daar op elke plek verskillende soort metale en diere aangetref. Plante en bome groei volgens daar die plek, sy behoeftes en die mense, se temperamente en voorkere. Om hierdie rede is elke plek se vervaardigende artikels en kleren anders. Volgens Ikrama en de Dehaak rahim Allah, is een bijkomende voordeel dat wederzijdse handel en bystand in al die lande van die aarde gevind word. Niemand is onafhankelijk van een ander nie. Dit is alsof Allah taala die aarde een groot pak huis gemaakt het vir alle benodighede, kos, woonplekke, kleren en sovoors, vir al die mense en diere wat daarin woon Die enigste werk wat die mens moet doen is om hier die nitstoffe van die grond te verweider en dit volgens die hoeftes te gebruik. Net soos daar verskillende spesies en soorte skeppings is, is daar ook ontelbare vorme van voedsel. Die aarde is ‘n groot tafeldoek waarin daar een oop uitnodiging is. En moek dit ook aan elkeen van sy skepping die methode gewys om hy lewensmiddel te bekom, te saam met die gee van geskikte en gepaste ledemate en dele het hy ook die manier geleerd. sodra 'n kyk in gebore word begin hy grond toe pik vir sommige diere maak hul maas 'n teken en dan op instruksie van Allah begin hulle melk van hul maas drink